fmko ndazazpipuntu osta entzuten ari zarete gaurre otsaiak bi astelena gaureko bederatxek mar eta marminutu eta da garrasika yeah, yeah, yeah, yeah. Seintitzen dugu dela alberandu azte gainera albiztez bete eta gatoz eta pare bat elkarrezketare baditugu beraz bere alasiko gara Denbora gaia gero itxaron gabe, ez daki gu ere, bueno, musikarekin arazotxero matizan desakegu, aldez aurretik, abisoan maten dizuegu, eh, gabon guztioi eta azkerrik asko gurekin desate gaitik. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gaurkoan gurekin izango taldea sutura da, Eta, bueno, beti bezala, gogor hau uirole irratia dela, irrati librea, irala osoan dagoena, bilbo osoan entzungai, eta meie bederatxilun dela logitza zazpitik, uginak okupatzen dituena. Karrazika zuen kontrainformazio irratxaio da, eta balak izuela, elbisteak... Elkarrezketak eta agendapunu ekartzen ditugula asteleen eta aste askenetan zuzenean gaur euskeraz haste azkenetan, gazteleraz eta errepikKenaak rengogunetan nauda aste arte eta ostegunetan goizeko hamarretatik hamaikatardiak bitartean, eta asteazken eta ostaletan goizeko zazpiratatik zortzi erdiak arte. atia gustiona da gustion artean egiten dugu eta badakigu horri ba, egoten sartela irratiaren bestandeldean enzu tema alguna eduguna parte hartzea eta horretarako bidez berdinak da euskasue zuzenean sartzeko 94421 70 60 telefono zenbakira deituta edota emails irola bildua e, pargatirola bildua dominio.net eraidachis eta irratxa yonekin harremanetan jartzeko ba bai Agenda puntuak edo zure eragilea elkarresketatu aizan nahi baduzue ba, garrasika.info abildua gmail.comera idatxiz fm.saspi.bostean edota irubbikoitz.sindominio.net barra irola web guonean entzun desakezue irola erratia <totipa> Gaurkoan, elkarrezketa beditugu alde batetik komite Internacionalistako kide bat izango dugu hemen irratian Hasanaren e, kasuari busitza diteko Zahara, Wehar, Pertsona, e, bueno, ba, badakizue asilo politiko askatu duela eta Espainia arrestatuak esetzen diola bera bueno, Euskal Herrian bizida eta ikusiko dugu urrengo gunetan bukatzen baitzaio baimena, eta beste alde batetik zantutxuko gaztean asamladako, asamladako bi kiderekin egindako elkarrezketa bat e, grabatutakoa, jarriko dizuegu beraz, espero dugu zuen guztokak izatea Eta martxan gaudeia da minutu txobaten albistekin. Esan bezala, ziko garalbizteekin, kasu honetan errepresioaren atalarekin beti bezala, eta, bueno, Arruben Nieto Santutxuarra azke geratu zen joan den Ostiralean, goizeko saspiterdia kaldera, Ponte Bedrako Alama Espetxetik, eta Masortzilaro gaita Masortzi hausiaren baitan sigortu zuten, eta urte manditu kartzelan. Eta, hui, mi eta izan zen atxiloketa, Espainiako polizioak aurrera mandako operazioan, E, Guztira emberetzi atxilotu egon ziren, batzuk aska utzi zituzten, baina balta salgatzen epaileak nietoz petxeratzea gindu zuen. La, e, amazortzi barralargoita amazortzi hau ekinatalean epaitua izan zen, eta ausitegin azionala urteko espetxe zigorra esarri zion gerora gorena kamar urte eta bederatzi jabetetan utzi zuena. Santutxu harrak zigorra osorik bete du. Bueno, Santutxuko zarek, e, bueno, arrera egin zion, australan erratzaldeko sortxiter dietan bere osoan, E, Carmelo Plaza nain zuzen ere, eta bagoaz beste preso baten egorarekin, kasunetan Garikoitz Mujikarena, bera azke geratu baitzen joan den ostegunean. Zei urte preso egaron ostean, askatasuna berrezkuratu zuen Garikoitz Mujika Lask laskautarrak. Eta, bueno, ostegunen atela zen alakanteko espetxetik, e, jarrai aik asegi aurkako hausian zigortua izan zena. 2.000 eta bosteko tsaian atxilotu zuten lehenengo aldiz, ziburun, Baltasar Garzonek 2002 emandako atxilotzea gindua gaitik. Abustuaren lauan aplikatu zioten euroaginduaren erabakia, zemperen berriz atxilotuz. 2006an geratu zen eta 2000 bederatzean epaitu zuten talde terraroistako kide izatea leporatuta zei urreteko kartzelara zigortuz. Epaik eta bukatu orduko kartzelan sartu zituzten mugika eta ausibereko eneko aizpuru epaia atera zain geratu gabe. Zigorrui, singalaterran atxilotua eta asier tapia, frantzeak entregatuare ausiberean epaitu zituzten lehenengo euroaginduak jasosituzten zituzten eslarien parte da muhika laskaon egin zioten e, e, ongietorria eta ustaritzen gero. Eta, bueno, ba, represio gaiekin jarraituz, Bilbo bertan jarraitzen dugu, kasuanetan Jolanda González gogoan e, izan baitzuten deustu barrean bere erailketaren hogeita mabosgarren, hogeita mabosgarren urte urrenean. Eta mori atso izan zen, Eta Yolandari urtero komenaldia egin zioten herriberatarrek ber hilketaren 25 harren urteorrenean. Eta ondoren pabillon 6 aretoan Yolanda en el país de los estudiantes documental orkestro zuten. Eta, bueno, ba, herriberako ausotarren gehiengoak joan den urrian eskatu zion nibonarezo alkateari deustu ibarreko plazatxoari Jolanda Gonzálezen izena jartzeko, denbora zeginiko eskaria zen eta eskatzaiek atxorako Jolandaren erailketaren ogeitan mausgarren urte, urte urren erako, alkatearen bai espero zuten, baina oraindik ez dute erantzun jaso. jaso. Horregaitik atxoko menaldian ausotarrek eurek plazatxoari ipinitako Jolanda Gonzálezen plaka ikustitekeen bere homenez margostutako orma irudiaren ondoan bertara zuzendu ziren eta bertan kokatu zituzten aurrezkuaren ondoren karabeling horriak. Euskaldunako subia ausolkarteko kideek, Jolandaren memoria bizirik mantentzeko konpromisoa saldu dut zuten, mia bederatxireundar arogeian Maderien gertatutako injustizia gogorara tzeko. eta eta belaunaldiberriei Jolandaren espiritu borrokatzaia transmititzeko. Inorrez dadi jahaztu gure eusokide izan zinera, eta krudeltasunagaitik eta zentsu gokeria gaitik ezbalitz, gure hondoan zehundekela adierazizuen elkarteko kide batek. Minaren gainetik gorrodo gabe ezizutela amak adierazizuen, omen omenaldian parte hartu zuen Azier González Jolandaren nebak. Jolanda beti zango zara gure bihotzean esan ez bukatu zuen. Eta, bueno, harkaitz ba, estibai esek Jolandari eskainitako bertxok kantatu zanbaitu zenekitaldia, eta ostean erriberara bertaratuak pabellon seiera zuzendu ziren esan dugun bezala Jolandaren lagun min Isabel Izabel Rodriguezek zuzendutako Jolanda en el de deras estudiantes dokumentala ikustera. du bestekin eta sentitzen dugu musikarekin gertatzen ari denna bestebei pare bat behin eta berriro entzuten dira, baina tdakigusein den arasoa, beraz, jarrituko dugu eta kas honetan aspektiako big gazte dituzte audientzen nazionalean markoketa bat egitegaitik. eta orantzalegria eta Xabirotanmenndi dira gazzte hauek, eta aste artean nauda bihar esp Espainiako Siegi nazionalean epaituko dituzte terrorismo goratzea eta erresenttzia egotzita, Bi urte eta sortzi jabeteko espetxe zigorra askatu du fiskaltzak beraien txat, baita sortzi urteko inabilitazioa, izuna ordentzea eta gizartelanak egitea ere. 2000 marrean atxilotu zituen ertzaintzak, herriko josur bi pou presoaren askatasuna eskatuz bat egiten ari zirela. Fiskalak bi urteko zigorra esarri nahi die pou askatu idaztea gaitik, eta sortzi jabetekoa ies egiten ahal, ahal egintzeagatik. Azpeitiko libre lantaldeak, asanblada eta alkarretaratzea deitu ditu epaiketaren egunerako, astearterako arterako. Zazpiter dietan elkartuko dira plazan eta epaiketa salatzeaz gain, goizeko ausizaioaren nondik noloko kasalduko dituzte. Pasaden azte buruan, irureun lagunetik gora elkartu ziren gaztei babeza emateko. Eta beste gazte baten kasua kontatuko dugu, kasunetan edurnerena, e, bueno, berak karlatzen, berak kontatuko du, grabatu duen bideo baten eta, bueno, ba, bera ere, paitoa izango da, ba, donostiako azkegunean atxilotua izan baitzen Beraz, e, bueno, jai gutxeko zaituztegu edurneren itsekik, berak konta, konta desan zer gertatu zitzaioan, ba, donostiako azkegunean eta segundorio izan dituen Hau paguzioi edurnena izan txasukoa eta hamez duanen bide urrengo txilearen ogoi eta bostean Muntai polizial badela eta Donostin epaitua izango nahizela jakinarazin nahi nizuen, baita nereka usua hobeta zaldu ere. 2012 kapirilean, Donostiko zortzi gazteri beroen militantzia politikoagatik sei urteko e, kartzela gorra eskatzen zien ozitegin nazionalak. Bide gabelkeria horren aurrean, e, gazteek e, neurri hauei uko egin, eta desobedientzia zibila praktikara eramatea erabakizuten. Testunguru honetan, donostian, askegunea dituriko dinamika berria bat sortu zen, honen e, helburua etaiketa politikoak eten eta eraberean hauzti peratu eibabesa ematea izan e, dinamika ezberdinak aurrera eraman ziren e, donostiko bulebarrean, baina apilaren emeretzean gazteak E, atxilotzekoa gindua eman zen. Orduan, e, bertan gauden ia mila gaztek, erdea sortu genuen. Horretarako, e, gazte, gazteok elkarri eldu genion, hauziperatuak artean geldituz. Ertzantzak banan-banan e, atzera gintuen, beti ere modu oldarkor eta bortitzatean. E, Nero eka zuan esaterako, e, ne, bueno, lehenik aurpegitik heldu eta nik burua alde batera ematean hileko e, mototxezik heldu ninduten. Arrastaka lurretik atera eta buruzoera hautzen ninduten. E, burua lurraren kontrajoaz. Momentu hartan, hoiua txistuak eta barren zuten nintuen. Eta hartantzaren aldetik, Ez erantzun duen detener, nora ez tazorrak ez nekien hori e, nireki komezu bat zen ala ez, baina kulturatzerako e, esposak jarruetan euskan eta e, bertatik segituan e, komisaldeagira eraman induten irain eta bultza beteriko bidei batean. E, Komisaldeagian... E, Neure eskubideak irakurri zizkidaten arte, ez duen jakintzatzen benetan gertatzen zena. Atentado kontra la autoridad egozten, egozten zidaten. Ni izan nintzen beretan erasotua eta ez duen ulertu nola eraman induten ni preso. Kontua da, kasu hau ez zela bertan gelditu. Orain, hilabeteko kartzela zigor igor eta, izun bat egin beharko dio aurre eta gainera izin dugu ahaztu kontua hau ezala kasu izolatu bat. Donostin, ni eta beste gazte bat atxilotuak izan ginen bitartean, urrengo herria errezian, ondarnu alegea, beste lau gazteri ere berrinak datuzitzaien. E, ertzantzak gazteok kriminalizatzera jotzen du. Baina hau argitara eman behar dugu eta argi utzi moral polizial bat baina ez dela. Horregatik, hurrengo hilabete honetan e, goita guztean e, izango duan epaiketari begira, horreraterako diren dinamikaz berdinetara parte hartzera eitzen zaituztet, e, guztion kompromesu eta elkarlanaz, <coughs> alakomotai polizialak etetea lortuko dugulako, eta era berean e, epaiketa politikoi aurregitea lortuko dugulako. zamezala edurneren nitzak eta laizte erurrengo albistea, momentuz musika purtsu bat, ea kapasagaren dana berelekoan jartzeko ikusi duzue musikarekin asmatu dugula edo, ez dakit. Eta, bueno, jarreteko dugu aldiztekin e, gure e, gaudeko lehenengo elkarrezketa egin aurretik askenengo albiztetxoamango dizuegu, bideobere bideopare batekin hortik. Eta, kasuan eta, ba, bueno, badakizu ez pertsona inguru bildu bilduzirela baionan gazteriaren aurkako errepresioa bukatzea aldarrikatzeko. Aularun batean izan zen. Eta, urtarriaren ogeita zazpian, jendarmeek burututako atxiloketak zaratu, ba... Zalatu Azmos elkartu ziren baionan egiteko Euskal Herria Baik, Aitxinak eta Lurra eta Etxe Bizitza kolektibua kantolatu zuten mobilizazioa, beste amarrera gilleren sustengoa eta atxikimendua jasota. Euskal Gazteria, Aitxinak konponbidea orain, lemapean abiatu zen, arratzaldeko lauterriten manifestazioa, san Andres plazatik, eta gaztemugimenduko kideek eta azte artean atxilotutako gazteek eraman zuten pankarta, errepresioaren aurkako eta konponbidearen aldeko mezua plazaratu zuten erriko etxearen aurrean bukantuzen protesta eta, bueno, jarriko dizuegu lehenengo e, manifestazioaren aurretik, baina baiatxe iroketan osten egindako adierazpen batzuk haintxina e, antolakundeko kide batek egindakoa eta gero manifestazioan e, botatako itak. Beraz, adion. Gu katxilok eta hori eta zigiten dugun irakuketa da azken finean behitzere Frantses Estatuak eh, gazteri zabal bat, gazter mugimendu oso bat giminalizatu nahi duela eta azken finean jendarte, jendarte zabaletik eh, baztehtu. Zerratik, gu ba, baikira eh, erriunen geroa eta eta erriunen geroa eraikitzean ez badituen gaiatu nahi. Alegia, prosesu, bake prosesuan, Frantxas Estatuak ez duen gaiatu nahi. Hain aliz erakutsi du, hainbat, Eraso izan dira, haintzinaren kontra, e, etxe-bezitzaren kontra. Frantzese estatuak ez du engaiatunea. Eurban gaur aldarikatu nahi izan duguna da hori, ba, behin betiko errepresioa aldeertan bere utzi behar dela, eta bere, bere agdiren erantzun kizunak e, hartu behar dituela, eta behin, behin betiko e, bake prozesuan engaiatu behar dura. Larumateko Manifestalia antolatzen dugu ordan, e, lautan izango da bainatik, Sanders plaza Eta, e, bertan, Euskal Gazteria haintzina e, konpomilia horain ba hori aldarrikatu edo alde batetik nola ez uhe sustengurika hundiena atxilotu hai, eta, eta senire egin. Bestetik, ba, behitzere atxilotak bertan bera gelitu behar dira eta hori errepresioak ez duela izaterik gorri egoeran. Eta, e, azken gauza azken puntua eta behar baka da, eta behitzere frantzasez estatuak bere ardiren erantzun aurre egin egim erdiela, eta ben betiko eh, bakeprozesuan engaiatu behar dela. du quatre estatuak. Egun Et nous allons dans le sanctuaire, nous prenons la photographie à l'une des statues de la généra. Une litia, c'est une structure où il dort, famille à thé au pied là et petit dieu. Informationrique derrière nous. Alors la montagne pour ici au tabulique, on a le signal Il qualifie va peut-être toujours d'inoubliable vie et il a eu à donner la raie à autant et fait que Shiva ce un accord de peut-être récupérer cela La série avec Hortz bueno, ba, izan dituzue bideoak eta orain txe bertan, bideoen bueno, audioak zuek, eta orain bertan, egingo e, dugune izango da, bueno, musika purtsu bat jarri, eta bueno, prestatu jalka arresketa hemen daukagu irratian bertan, Komite Internacionalistetako kide bat, eta eskertzen diogu onaino iralako abuzoko, ez dakit, e, onetara etorri zana, aztelen baten gauek ordua guetan egur alionekin. beraz orain bertan izango gaituzue, hemen sola zean. Bueno, a, gaudeko bederatzea terdiak ya pasata eta esan dugu hemen emendaukago gurekin gaudeko lehenengo elkarrezketatua, Gabon. Gabon bai. Zure hau tsa esagunagiten zaigu, baina hori bueno, seinale ona da, Komitea Internacionalistakek normalean baiet esaten digula elkarrezketa egin nahi dugunean. Eta ditzen gaitu zuela. Hori da. Oso ondo, gaudeko esan dugu mesala gaur jasana alirenean, gaiari buruz, edo, bueno, e, egoerari buruz txea itera gatoz, e, bueno, badakigu ba, laizter, bukatzen saiola bueno, e, Espainiar estatuan, e, goteko epea edo baimena, edo daukan, da, daukan nori, eta, bueno, ba, mobilizazioak egoten ari direla, ba, dibidees larun batean, bilbon, ba, mobilizazio gaten egin, egin zen. Igual, kontatu laba diguzu egoeraren gainean jarri, eta zer, zein da jasanaren egoari, egoera? Bueno, ba, e, jasanalia da... Euskal Herrian neko ezaguna den, eh, aktivista sajararra da, eh, akide ba, gazte bat da, eh, dura urte gutxi epaitua izan dena, gero sartuko gara epeketaren afera guztian, baina hori epaitegi militar maroko arbateke eh, bere aurkako eh, espetxeratze agindu oso horra dauka, eta bueno, badira urte batzuk eh, Euskal Herrian dabiela. Eta, haurengoan, ba, bueno, kontua da, e, berak eskatutako Espainiarre estatuari eskatutako e, asilo politikoa edo e, ukatua izan zaiola edo ikat, ukatua izango dela eta magostaguneko EPEa eman zio dela e, errealdetik e, bota bueno, alde egiteko edo, bestela bota eta marokoko e, gobernuaren esku utziko zutela esanez. Hau da, ba, bueno, Eh, guardia nahiko elkartasun olatu hona e, piztu duen asunto bada, badakigu jaherar e, herriarekiko elkartasun anaiko zauldu dago Euskara herrian eta, bueno, baita ere, ba, nik argia dela ere, ba, e, kide oso komprometitu aidzanik eh berak ere egindako lan guztiaren ondorioa ere ba dela es, Amerika herritaen egon dira mobilizazioak. Ep, arrasaten, gazteizen deban eta, eta larun batean e, mobilizazioin dertxoena edo Bilbon egiten zuen e, gurali zakarra kontuan hartuta 2000-20000 pertsonen guru elkartu ziren Bilbon eta hori e, ikusteketago orain zer hartatuko den Beraz, orain momentuan atxilotzea reskoan dago edo, egun batzun pasata atxilotua izateko, bueno, baukera handia ditu, ezta? Bai, badirudi, eh, eskaera, beraiek egiten duten eskaera dela, eh, aieke zerretako, oz, hau da, jasanak eh, eta bere agogatuak zerretako rekurtsoak ebatzi eh, arte, eh, eskaera hori edo, bertan bera geratzea, ez eren, bueno, hori litzake, zentzuzkoenak kontuan hartuta, aberme Berme juridikorik horik eh, gabeko epaiketa baten eh, biktima izan dela bera jasana, eta, bueno, kontua da, besteak beste birritan epaitu dutela eh, ekintza berdinegatik, edo gertaera berdinegatik. Berarein aurka zehazki, eh, ez hartzen dena da, 2000 eta marrean, gedein izikeko kanpabenduetan eh, parte hartzea, hauek, bueno, eh, askotan, edo maiz, itzain izan dugu, e... Eh, uda berri ara bierrtas eta bar baina bueno e, hoien guztien lehenengoa edo, edo lehenengo txizpa bat e, izan ziteken ziurrenik gedain bitikeko kanpamentua laiongo kampokaldean eh saharar andanak e, e, ba, bueno, e, egin zutena e, milaka eta milaka hasarrekin zuten eh baketxua Señetan e, braien e, bizitza egoeren zakoberten bideak eta okupazioaren eh amaieraz larrekatzen zen. Eh kampamenduen aurka Marokoko eh eta poliziak oso, oso gogorrekin zuen, eh tirokar sartu zen kampamenduetan eta eta bueno, oso aizki gai bat e, asuntoa e, bari, neko, neko oso, oso bortitza izan zen e, desalo joa, eta bueno, horre utxizion ere e, sajararrandanak, eta kontua da, asunto honen guzti honen ondore ondore, lau pertsona e, epaituak izan zirela, e, kampamendurotan parte hartzeagatik gaitik, eta bueno, e, itzerezko kondenak eskatzen zezkielak, zehazki, ba, eitako bastanteren kasuan, biziosoko zigorrak. Hori da, haipatu e, duzu hori beste oieta lau lagunekin batera, eta kasu honetan, eh, jasanari gertatu zailena da, bueno, ikasketen gaitik edo Euskal Herrian, bueno, edo gutxien ez, ez egoelaan, ezta, eta momentuz ez da izan, bera 2000 amaikagarren urtean, eh, bueno, aldez horretik egondaz, ego, egondazen Euskal Herria, baina 2000 amaikagarren urtean, etorri zen ba, ba, ikasten jarraitzeko, eta orduan jakin izan zuen, bera, eh, bueno, ba, epaiketaren berri, eta... E, bai, eszanmar dugu epakketani buruz epaiketan e, epaiketa militarra dela Majorida. eta bueno, ba, esatenari ari, ari zimen zara bueno, biziosoko zigorrra eskatzen diote eta kasu honetan badirudi bai bueno, ba, jasan eta bai bere abokatuaren eskaera horretan e, demostratuta edo geratzen dela alde batetikbera ba, ba, militantea dela edo bosa, bai politikoki ba, parte hartzen duela elkarte edo, edo talde desberdinetan, baita onartua omen dago, parte hartzen duen talde er, ez dakite, aktivismo baketsua edo egiten dutela, eta gainera, ba bueno, epaiketa militarra izan duela, ez duela errekurtzorik jartzeko aukerarik izan, e, torturatua izan dela, autoinkulpazioa dela medio, bueno, eta egora honen aurrean ez, hala ere Espainiar Estatuak esesko eman dioa. Mendebanor alde batetik azken horri gauzaude, ez? Eh, da Mendebaleko okupatuan gaur egun bizi denego era eta gero ja esango nuke Espainerrin imperialismorekin armanduta dagoen guztioi. Gaur egun Mendebaleko sajaran asimilazio kulturala e, politikoa eta ekonomikoa da eh horiez estatuaren estrategia eta zentzu horretan ba, bueno, oso oso errepresio Lazarria erabiltzen du. Ezen behar da, eh, Sahara herriaren eta Marokoren arteko gatazka maila armatuan eh, stand-by batean dagoela, aspalitik, guake negozia ziduetan ari dira, eta eh, argi, esan, utzi behar da ere, ba, gaur egun lurraldeuk batuetan ez dagoela, ez fronte polizia errioren, bueno, Sahara herriaren aldeko eh, talde armatuen eh, presentziarik. Eta, bertan egiten den eh, aktivismoa, ba, egin eh, ba baketsua izaten da eta ba da aktibismoa bai eh e, bertako langilearekin eta haien baliabiden defentsan ez hor daude ba hori barkazari taldea goño barkatu e, arrantzale taldeak emakume taldeak azter taldeak ba hor ba, horre direnak ez eh dutena ahal dutena egiten eta eta ez dakit eh irtenbide baten esperoan aspalditik Eta bueno, hori da Mendebaleko sajarako egoera, egoera lasgarri bada, errepresia oso oso latza da eta bueno, eh Macdey mi sigueko e, kampainduen ostean batzuk orendik eh ba Gartzela beltzean e, daude eta oso oso oso, oso egoera eh gogorak dira, e, asinamiento aldetik, tortura aldetik, ba hori zulo beltza dira, ez? E, giza eskubide delako den aldetik, hori ba, estrategia imperio eta horren Eh, eskutara, eta kero hor gero bestea da Espainiar estatuaren eh, komplizitatea eh, ezaguna da marokok eh, lagun oso oso endertxo dituela da, batipate estatu batuak eta, eta Frantzia eta eh, Espainiak bertako iritzi publikoaren gehiengoa kalako eh, errudun sentimendua baldin badauka ere eskutara eh, Mendura lego egin, egin denaren ostean, e, Espainiak ere, ba Marokorekin aliantza aliantza dauka eta interes ekonomiko oso, oso handiak, eh dituzte. Orduan, bueno, ba nolakoak izaten diren e, botere txuen e, joko hauek, ez? Eh gogor dugu, o igual e, la probatura rutijo atea da, baina, baina nola e, atxilotzen zuen egun batean Frantziarra estatuak ega Euskal Herriko militante bat eta horren e, Frantziak tren batzuk saltzen zizkion Espainiari eta alako, alako trekin mailuak eta bueno, testu inguro hori da, ez, e, Espainiak bere interes ekonomikoen e, alde egiten duela ba hori ez, e, Sajararriaren eskubideak eta kasunetan jasanarenak e, zapalduz ez dugu guztere bateri inportaz ezkienik jatorriz ziren, bueno, hakegu gizaskubideen inguruko diskursoa guzti hau, nola garatzen duten E, berez balaude, bueno, e, erakunde pilo bat, e, bueno, ba, e, paiketa behera, behatzen egon direnak, eta, eta bueno, e, ja, ja, esan edut, ba, besa edo erakutsi diotela jasenaren eskaera horri, eta horrela, giza biden behatzaien asorteko erakundean, Misti Internacionala, Human Rights Watch, eurio dipotatu batzuk, Europako Parlamentuko atzerri batzordea, borrelako ba, pilo bat taldek, eta... Bueno, beti, betiko gai bat da hoda e, bat errepikatzen dena ez bai ikusten dugu baita beste beste sarrrazki batzuekin ere palestinaren kasuan edota beste sarrrazkiak ezagutzen dituuna gai baduzka hemene pilo bate bai, eurodiputatuak eta eta gisa eskubideen naiarteko erakundeak eta bar baina azkenean estatuek ez dute eskurrik sartzen. Beez ezauna eh, da eh... Oite bat garren bendean, ba, haiek ba, zuritzeko instrumentu pila bat, haietako batzuk e, kontrolpean dituztenak eta beste batzuk kontrolpean ez dituztenak, guaina erfinian. Ba, oso boteren mugatua daukatenak ez, eta eta dugunak, eta zer ez, oinarriko e, herri mugenduak gau da. Oso botere mugatua bali bat daukate alderdi politikoetako sektorek, eh unte internacional ez dela oso botere mugatu aldin bad aukate interes ekonomiko ja urregiteko ba zer esanik ez gizarte mugimendua gurekin geratzen zaiguna ba beste, beste ikintza mota ba da ez beste ekiteko modu bat e, ikusita ba, e, argi dagola honek ere ba bueno, oso oza, mugatua dagoela eta hain ondi batean eh jakunde guztia honek bera E, Aur egi zurittze bat besterik besterik ez dela? Hassanen e, egoerasari gara baina bueno, gustatuko liteguk ere ba, momentu aprobetsaxea ba, saharako egoerari buruz ez egitekoa te, e, haser kontatu al digusun zein den orain elena ipatu duzuez ja da ba, frentepolisarioko bueno, resistentzia armaturik edo ez dagoela edo gutxien ez orreg egiten dena resistentzia baketsua dela zein da gaur egungo egoera mendealeko gara. Ba horrungoera Neoldeko Sagarranda eh lurraldea eh arresi batek manatua goitik bera arresi militarizatu eta manatu batek eta kolonizazio politika bat eh lurralde okupatuetan eh jatorriz bertakoa den populazioaren aurkako politika basati bat, ez? Eh martxa berde hasi eta orain dirauena horrekin batera ba, badago bai, bueno, e, herrialdeko industria nagusienetako diren E, arrantzaren eta, eta fosfatoen esplotazio imperialista oso oso argi bat e, tekin guztiak e, marokora eramaten eramaten dituena e, testu ingurunetan ba, jarsar, e, saharar e, populazioa bat txirot, txirotuta eta eta inolako azkatasun eta berme, eta berrmerik gabe bizi gero badaude ba, oso em, Euskal Herran ezaguna diren e, refusiaatuen kampamenduak Bertan ba, badago Bertan eta eta Erresiaren eh haien aldean badago alako de factoko gobernua eh e, Republikara Arabe Demokratikoa deitzen dena, ez? Eta, eta hori ba beraiek kodeatzen duten lurraldea egia sent ba, ez dago desertu de zertu buska baino zer gutxiago da, ez dokate, aukera hundirik eta kanpamenduetan ba egoera da Ba, Mendebaldeko, eta, bueno, honetan Euskal Herriko eta Espeñar Estatuko neko indartxua den ba, elkartasun edo karidadeaz e, bizitzela e, behartu edunak, hau oso, oso egoera latza da, urte askotako egoera delako, eta horrek e, maia guztietan oso oso efektu hankerrak sortzan dituelako elako, ezta e, desertu zati batean esperoan egon, halako esperantzari ga, e, ondiri gabe e... Zugandi, zurekin harreman esturik ez daukan lurralde batean gertatu daitekenaren esperoan ez? E, bapatean e, Euskal Herrian krisi ekonomikako gor jautzen baldin badu Horrek maigual e, ba, hori ez? Zajararkan e, pabenduetan e, kolpego gorra suposatu ezaketan e, Besten hor baite dengandik zintzilik eta esperoan eta bueno, e, Maia militarrean edo ba, urte asko ira zuetena... E, e, zinatu zuten dike Frente Polisarioak eta eta Marokoko gobernuak, eta ez nazio bat duen eh, Saharerako misioak ez, ez eh, alako erakundeak, ez dute aurrera poulsuan dirik egiten, besteak beste, ba hori eh, Marokok indar eh, ahondia duelako mundu maiako jolas horietan, estatua bat bermea eh, eta laguntza daukalako, Eta eta hauek, ba, besteak oestea segurtasun kontxelluan eta bar, e, beto, beto eskubidea daukatelako hau da. Gaur egun, Zajararen egoera da, itotzen saiatzen ari diren herri kolonizatu batena, e, politika, e, maila politiko, ekonomiko eta sozialean asko gogortzen ari direna. Oson de igual ya buka en JTC galáctico isuea comitè internacionalista urtero ateratzen en brigada hoyetan normalian Saharara JTC que era gota está ta kitaurtene egongo den edo Ez bueno el dula ema turte bai egon ja eh, Saharako Sahararako brigada comitè part, en parte eh, Sahara ocupatura joan joan ideak, diren ki egon dira eta lengu urtean ba eh, antolatzen saiatu ginen baina bueno eh ema zelta, zeltasun zelta, zelta, medio ezin izan ziren, egin aurtengoan, ba ez dakigu orendik nola izango den, Brigaden kanpainari kampainari e, forma ematenari gara laizan daiteke, eta hori, ba, pixka bate hori da ez, e, egitekotan bai uste dugu e, garrantzitsua dela lurralde okupatu joatea, badauka, badakigu lako ja laguntasun eta elkartasun handia dagoela e, errefusiatuen kampamendu ekiko, eta gainera besteak beste uste dugulako Sahara herriarentzat e, irtenbide bat, giazko irtenbide bat, atera berbaldiuma da, berau, e, Sahara okupatu borrokan ari direnen eskuetatik izango dela. Osondo, ba, ez dakitazkenengo itxak edo botan eba dituzu, jazanaren inguran gukazkenean emendik, ba, bueno, ba, karrike zialtzea hausak aldatzen diren, eta benetan asilo ba, politiko hori lortzerik daukan, bestela, bueno, ba, dakigu ez, e, egoera oso oso zaian orkitzen da, eta aurkituko orkituko delako. Bai, bai, ala da, ez hori, e, gure partetik ere, ba, hori da ez, e, nahi eta behar duena eduki dezan, eh? asilo politiko hori eduki dezan, neko genuke, ez dakegu zenbat fede uki daitekan horretan, ba, bueno, ba, e, gure egon horakotasunare duen estatu imperial honetatik, ba, inoizetak egon lako zer e, zeterki mailu espero daitezken, baina, bueno, guk e, bai nahi duguna da, bai, bai, Jasana bera eta bai, e, sajararri guztia aske bizializatea, e, libre bizializatean nahi, nahi eta alden neurrik handien nean, nahi dugu hemen edo beste edo non e, jasanak libre e, bere herriaren alde egiten duen lanarekin jarraitzeko, eta hori da ere gure gure kompromezua, ez? E, bah, saharriarekiko elkartasun hori mantentzen saiatzea, eta baita ere, bahori, e... Sajaran e, bereziki, sajaran beste mila lekutan bezala, e, dauden e, preso politikoekiko e, algelkartasun hori, ez hori e, batera epaituak izan diren eta eta espetxeratuak izan diren pertsona guzti horien egoera oso oso latza delako. Oso hondo baizkerrik asko berriz ere gurekin izatea gaitik eta burren guaterarte. Zuei berriz ere. Gabon. Gabon. Zerrik asko irratiaren besta aldean jarraitzen duzuen guztioiei, e, irola irratia entzuten, garrasika kontrainformazio irratxaioa entzuten, eta ebri izan dugu gabeko lehenen golkar esketatu da, komite Internacionalistetako laguna, eta e, ikusi duzuen bezala, ba, jasana aliari buruz itxin dugu, eta ze mende baldeko okupatuaren inguruko, ba, bueno, ba, ba, argipenak edo mandizkigu, eta arrain zantutxuko gazta esanblada entzungo dugu, Eta, bueno, kasu honetan, ba, alde zauratik gara batutako elkarrezketa bat, baina batakizue, ba, bueno, gaztetxe berria do, potu zutela, prentxaurreko baten orkestu zutela, eta gaurkoan, ba, bon, elkarrezketatxoa, ia iau gehi minutu, beraz, menutxiko zaitu uste gu, eta azken txamparekin itzuliko gara. Bueno, ba, mentxai du gurekin, santutxuko gazteasam lagadako bikide. E, kaixo, gau Bai, ba, bueno, komenta, programazieran komentatu dizugun bezala, ba, eurekin hitz egin behar dugu, izan ere, azkenengo astuetako albiste izan da, ba, santutsuko gazta asamladak astetxe bat okupatu egin duela, eta, bueno, ba, horren arira ba, ona ekarri ditu ba, pixka bat ba, bai, esplikatzeko proiektu honetaz, gausatxo batzuk, eta baina baita, historia pixka bat egiteko, eta horrekin hasiko gara, ba, kontestu, sortze sortzearren edo, ez? Bueno, ba, santutxuko asamblea eta gaztetxean historia. Azkenengo urteetan, ba, bueno, ezagutu gendun ustaldi gaztetxea, eh? Zegontzanola eta irauntzuden azkenengo gaztetxea. Baina, zertan ibilisari eur dutiko na, eh? Zori okerrespanago 2000 abian izan zan. Orduan, zertan ibilisari azkenengo iru urte hauetan mai ba, bueno va ba, Nico Saiak era ditu beste astetze berri bate lortzeko asmoz hain e, zuzen ere hiru saiak ere desberdin izan ditugu Baina, nabarmenenak igual izan dira bai 2013 garren urtean egin genuen ritziren okupazioa izan zelako justo 8 e, urte aurrenean eta 2014 urte, urtean, e, San Franciskitokoko beste lokal bate e, saiatu ginen e, okupatzen, baino biak ere eh e, ba, eztekin dena bi astetan e, bertatik eh boetan dituzten orduan e, ez dira gastetze isatera bihurtu Eta, bueno, hori gaztetxean kontualekin, baina ba, kigu beti gaztea asamblea bizitza ere oso estu kilotuta izaten dala, ba, nola ez, ba, osoetako gaztean bizimoduarekin eta gaztean artekorlazioekin, eta, ba, imaginatze dut, denbora guztionetan bebai, ba, gaztetxea borrokatzea aparte, ba, bestelako bide horretan eta lanean ibi sariela, ez, ba seran Juan Zarete zelan Lanibilsi bizantzarete egiten ez asken urtetan bebai ba hori seguen oso ari begira eta eta horita gazten arteko erlasio kontuarekin eta Bai, azken 3 urtetan gaztetzea izan ez sai izan ez dago baina esgarageldit gratu, osea mugitu gara, dinamikagat desberrinaje egin dira, tailerrak egin dira, bidestarapartarekin eta dantza ikastaro tailerrak egin ziren noain dela urtean mugitu ziren aurten oraindik ez dugu mugitu, baina berez e, mugituko dira eta gero dinamikak ere aizialdirai eta etxe buruzko hauzak uh -huh. burutu ziren hauzoan, bai esan zen zen metrokarratuak zenbat zen bat, bat barios huten esan zen ere hauzoan zen bat edo izan zen kontu bat eh, kontatu ziren menos zenbat bat etxe bizitzagaratu ziren edo daude gutxik uh -huh. Eta hori. Baina, nik gainera gaztasamlada ez dela galitu beharre e, espazio fizik horik ez badaukagu. Uztu gaztasamlada bat bizirik iraumbar duela enaiz eta espazio hori ez izan. Eta horregatik e, pentsatu genuen, e, plagintza bat zuzentzea, e, e, e, gaztetzea izan ez arren. Orduan eh, osea, oso garela lanketa desberdinak egiten eta azaleratzen eh espazio, espazio, horren e, beharra, ez? Azkenan da espazio libre baten beharra eta da falta seguna e, gazte gastehoi ere egin genuen eh aisialdiaren inguruko ausnarketa eta lanketa bat eta hortik ondorio izdu nuena da e, hausuan ez daukagula espaziorik e, dirurik gabeko e, aizialdi bate burutzeko, eta horregatik uste genuela, okupazioa azela, e, bapite bakarra, e, e, falta hori, edo ez dakite, gure aizialdian falta den e, aizialdi libre doako eta azkea e, egoteko. Bai, Horrenadira ere, aurten, gaztetzea lortu arte izan dugun plan gintzan edo e, paroia ezberdinak urutu ditugu adibidez, a, e, erakutsi negenion jendeari leku fisiko baten beharra zegoela, e, kintza edo gauza egunerokotasunak e, aurrera mateko adibidez, diburutegi bat behar zela, hau zoan, e, ikasteko gela ona, ez daudela ere e... Ez dakit, e, zuk aldaritza edo taierrak eta erigintziren zara parta taierra ere burutu zen egun batean, jende berria edo buru etorri ere Bai aur, aur, aur, Urtero egiten da mm. e, e, Gorbeiarako urtera Jalitako bai. azambradak azalan asa, asa, egiten duela Bai ez? Bai, eta justo Ingorbeiakoa komentatu duzuela, baina baita len hau bai, komentatu du zuenarien arira, ez? Ba, zelan, ez, batetik komentatu duzu espazio fisiko baten zera izan gabe ere gazte asamblea batek bere ekintzak ba, eta aurrera eraman behar dituen, komentatu du zuen gorbeiakoa hau eta, lehenbota duzu ebe, hogei garren urte hurrenaren ospakizu noiek, ez? Azkenean bebai ari hori mantendu izan bada, ba, prezizamente gazte, gaztetxea egon edo esarren, ez, barkatu, ba, gazteak lanean ze, sabitzielako da, lako, ez? Orduan, hogei garren urte hurrena ospatu da, eta horrek be, ba, gaurregungo puntu entara iristeko, ba, zer agin izan du, ez? egintzen zen uten, ba, dut belaunaldi sarragoekin bebai topatzeak, ba, Go-go ba, eta gauza asko berpistuko zituela Bai, bueno, eh, azkenean hori eh, garren urte horrena egin genuenean eh, Bai, bilano aldi bat falta zitzegoela egin eh, azta zambaladan eta eh, lotura hori eh, berpistea, aiekin eh, lan egitea eta gure hurbiltzea eh, urbiltzea eh, nahiko gunkik izan zen eh, Arremanak gazten artean eh, sustatu egin zituelako eta kaneberria etortzea eta eh rolon hori eh e, nahiko, nahiko pozgarria delako eta e, bizia ematen diolako gauzoari azkenan, ez? Sa ez dakite bate geratzen dena generazio baten, nez eh baitziketa harreman e, bat naturala dena ematen da berriro eta eta ez dakit beharreko egin barreko zorbaitera, ustegut. Bai. bai, gainera, ez komentatu duzu, eselan parodia asko egindu zuen, bebai, ateratzen gazte problematika kalera, eta oinaipatu duzu, norregaz ez, be bai lotzea, oza, azkenean gazte honborrokak diren, honek bebai, ba, eraikitzen dirala, eta eraikiaitezkela ez, beste ekiko kiko erlazioietan, eta hori gogoratzea, ba, zeho zerola, berazgarria izango esala imaginatzen dut, ez? Lehenaipatu itugu nospakizun, eta jai, guztietaz aparte, ez da? Bai, <laughs> <girrisa> bueno... <girrisa> Eh, nikoz bete, bai, osea, Jaia sa parte urteburrena e, baliogarria izan zen, eh, egin genituelako, eh, eztabaida eta mainen inguru desberdin asko. Ordua norbai konturatzen zara, e, gazte problematika ez dela aldatzen eh emetiketa eh bost urtera eta e, horre mantenduko dela beti, osea, Gastegrina ez dizen dela eta hori dela ildo bat, eh, lotual dezake Jende berria sugana urbitza eta e, ez dakite txaiari modu baten e, aurregiteko e, ba, ez dakit puntu bate izan daitek,ela ez? Bai, eta bueno, honek detaietxo, honek komentatutak, ba, bai gatozen ez, ba aktualidadera edo nola baite izan da. <gülüyor> eta, bueno, bazkenengo hori asteotan, izan dugu berria, ba santutxun gaztetxeak okupatu dela, Eta bueno, comentatu do zu eh? zeintzuk direnez, ba, ¿es? edo beintzak betetze, bete, espazio hau eh betetzeko edo erabili nahi dozuen eta nire adibidez eguen prentxaurrekoan gauza olan, bueno, deigarria edo ez, berez egoera ezagutzen dugulako eta ba, beintza, nahiko eta malgarria alako. Baina, komentatzen duzu eta jartzen duzu e, aipameloan berezi bezala edo lehenengo parrafoetan agertzen da olan importante bezala, gazteak dezagertuta gaudela, ez? Ez gaudela kaleetan, eta, bueno, zelan ikusten duzu ezeuek, beintzat, gaur egun ematen den giro hori, gazteak non daude eta zergatik daude daudentokietan. Azkenean jendea santutsun e, mugimendua beti dago baina jendea momentuak dauzka ez dena urru edo ez etxean edo tabernetan azkenean sistemak edo e, e, bultzatzen zen, ditu, gaituen gauzak egitera egiten ditugu eta orduan azkenean jendea behar duena da nire ustez Da, erkargune bat eta leku bat izateko edo azke izateko. Mm -hmm. Taron, nire ustez, askenean e, e, espazioen ekin edo hori bai. larrikatu nahi genuen. Bai, bai, bai. Bai, ba, bueno, e, gehien batean beba izan dutuko gobera momentu honetan dira tabernak eta tabernak. Urduan zu e, ezin zare joan plaza batera eta bertan gazteak aurkitu, E, pipa jaten e, banku baten edo nirakizera egiten, sokarak jolazten, e, sokamoturrean edo banadalakoa es. Negongo dira edo tabernan edo dendetan eroazen. E, horrekin maia zena eguna da, zalatu e, e, gaur egongo sistemak behartzen gaituela e, kontsumo bizi eredu batera. Orduan kontsumo bizi eredu horrek bultatzen gaitu gure izi aldi guztia e, kontsumora bideratuta. Hau da, sinu, desakegu eserre ez badin badugu SEO zer kontsumitzen. Eta horrekin eh ezan daiguna da, da eh, guk be, benetan sinesten duten eh, dugun, eh edo espazioan dela, benetan eh guke autogestionatutako espazio bat, non aski zuk nahi dugu egiteko eh, beste batek Ezan beharrean, zer egin barduzun, non errazionatu barzaren zure lagunekin, zure harremanekin, e, zure guneroko gauza guztiak non egin barduzun. Eta, aizialdi azari garela eta, baina bebai jakin izan dugun beste gauzetako bat da, e, bueno, ba, gaztetxean be, ba, planteatu zuela, ba, bertan bizitzeko aukera, ba, edo antza ba, daudela bikide, ba, bertan bizitzen. E, bueno, ba, gazteasambla daskoren artean ez da izaten oso gauza ola norm, mo, normal edo ez da git normala den itza baina bueno tira, ohikoa. oikoa e, zer dela eta edo planteatu zue bibilizari lanzen etzebizitzaren gaia edo, bueno, ze zer da eta plantea mentu guau? Baina, beres etzebizitzaren kontuarekin edo etzebizitzaren gaia erresistentzia bezara planteatzen dugu gazteasambla dan. Hemetik uh -huh. aurrera, gazteetzea denbora irauteko eta hori, oza, sea, berez e, bai e, edo aldarrikatu bar dugun gauzu bat da, eta aldarrikatu dugun gauza bat dela, eta gainera daukagun espazio, are, espazio berriarekin gauza hori e, edo ikusi edo garatu bai, bat dela Obete, bai, e, egin aldela, baina momentu zer resistentzia bezala planteatzen dogula uh -huh. bai Bai, bueno, i aipatze harren, eh? Ebaiaia da, hori ba, komentatu egin dala eta, bueno, ba, pixka bat. Bai. Bueno, beti gure kuriositatea eta heldu bai. daitekeen puntuetalarte. Eta, bueno, ba, hori piska bat. Ola, gaur egun ikusten dugu planoa, ez, eh? eta i e, e, diriogun itxura. Baina eta aurrerantzean zer, eh? Ze gaur artebe hori aipatuz dugun beste gauza bat da, ba, ondinio lokala Estakigula non dago. Bueno, bakiguzu dagoela. Ba, oso handia da. Baina ze aurra begirazehasmo dago eta ese bakitentzu komentatu hugu len, balagoela hor dataren bat ja, printzipio ez edo data jakin beharko genukela, ez? Bai. <gülüyor> <gülüyor> bai, printzipio es igual el lengo bak izango salete ja baino gastetzak da eta alda pagastetzea da. E, lekoa ez dugu proiektu nahi egin, baino e, proiektu, hauzo proiektu bat izatea nahi dugu orduan bai e, jende guztia animatzen dugula proiektu netan parte hartzera e, ba gazta izan duen orain arteko ibilbidea e, bertan erreflekatua egoteko ez e, bendetan guzin izten dugulako hauzoko proiektu bat izan bartela eta ez bakarri gurea eta e, horregatik ikuste dugu oso garrantzitsua dela e, jendezari jende guztiarekin batera proiektua hau gauzatzea. Ez diogu formarik eman e, bana dugulako proiektu benetan zabala eta sinzgarria izatea oso garentzako eta benetan da Kriton leuaa hiru pizu ditu eta daukagu espazioa egiteko dosein gauza orduan ordoane irekita gaude e, edo ze gaztekoagarria edo datozenak e, e bertar agerturatzen diren guztiak e, bere proposamena botatzera eh bai biltzen dela beste asemadan eta beste asemlada baten asemlada ditugula e, e, aurrera pausuak zeintzuk izango diren baino gastes asemlada hori ez da itzia orduan eh etorri daiteke edon Bai. Irandetan, <laughs> Bai, <ja, laughs> irande bai bai. bai, eta ber esateko nahi dugula jendea ulertzea zergatik ez dugun orain momentu honetan publikoa egiten. Azkenean 3 urte, 3 urte daramatzaguk kalean, ez dugu 2012 e, bai, urtetik hasta digastetetik eta gero bueno, ritziko saiakerarekin eta beste saiakerekin azkenean 3 urte daramatzaguk kalean eta mm -hmm. nahi dugu pizka bat edo denbora gukisateko edo ametza izateko jar, jarraitzen izateko pizta uh -huh. bate. Azkenean be bada modu bat, ¿es? norberak bai bere denborak kontrolatzeko edo, bueno, kontrolatu bako ez zaigula hitz hori gustatzen, baina kudeatzeko, ¿es? <gülüyor> <gülüyor> modu bat izan daitekeela, ¿es? azkenean be bai, eh? Azkenean egunero daudela lan egunak etortzeko, arrastietan, bostatik aurrera. Mhm. Uh -huh. Eta bai. Eda, Eta e ilakintzen e, zuen aldapan gora gogazeara eta ez dugula pentsatu berriro hortik e, geiztea orduan e, animatzen zaitu ustego gurekin gora egiten eta San diegore hurbitzen e gastetxe berria zuen proiektu bilakatzen. Bai, se hori da azkenean daita konturatuna botadozunean izena, ba azkenean ba esapuntatzea esapuntatuta ukitze egutitzeagatik ba ni nintzen, ba hoixe ez, izen alda paduela eta badaukala be bai bere zentsua. Eta, bueno, ba, lehen bota dut, eta hori, klar, ba, precisante, ba, galderako ondo, ezapuntatzeak dauka, daukan kontuetako bada, ba, hori bota dut ez. Eta aurrera begira, oin epen motz batean, ba, zer, zer, mo, zer topatuko gu, edo zer plangintza okosue, edo non altzaitu egu topatu, es? Magiatzeu santutsuko kalde tanbe, baina... Bai, bain, epen motzean da gaudea lokara lokala zukuntze, txukuntzen, pisoa garbitzen, instalazioa elektrikoa berri egiten uh -huh. eta zinima antoratu dugu, edo nahi duk antoratu gela, bat, gela batean, et, eta gero bere, bueno, urrengu aztetika aurrera, eraman dugu dugu landuko ditugu, edo santutu inauteriak noiz direla, otzaia... Otzaia lagutai. Otzaia kogeita direla, eta landuko dugu edo gure musorroa. Bai, Carlos dugu Berton. Eta hor metafora bat dauka, ez? Es? <laughs> <laughs> bueno, esta metáfora, metáfora, neko realitate gordina, baina horren parodia ere bai, bai. <laughs> eta, bueno, ez? Bai. Bai, bueno, jaikin esasentutzuko gastasunaren, e, gastutzuko gastasunaren aurriskiak SGA eta horren e, erabakigugula santutzuko garbiketa asambleaz mozorratzeaz, ze e, ba gaudigual aprobaten askatuta lokal baten sartzen e, eta dena garbitzen, ez? Orduan betatu dugu base hobeto gure buruaz eh apur bat barra egiten eta aurten izango dela askenengo aldia aldarrikatzeko erabaki dugu garbiketa asamblea baten mosorro bilaketzea. <risa> bai, ba hori beintzat, ez? E, unbora beintza gure alde izan dezagun eta <risa> bueno, eta beintzat askenengo saiakera honekin bai beste gauza asko ere bai, ez? Baina beintzat, ez? Ainbeste lapurtzen diguten ehean ba beintzat unbora edo ba gurea izaten jarraitu dadila. Eta, bueno, ba bikote. Ni nidaldetik ez doka teser geiagorik aldetzeko, baina gu, gure programa honetan bakogo itura be bai azkenen goitza, ba gonbidatuei eskaintzeko. Era bueno, ba naido zuena, jendea animatu edo, ba, bueno, <laughs> edo seguintzako tartea. <laughs> bai, <Bale>, bueno, ez eh, da <laughs> ke soyabasan, es, baina E, bai benetan proiektu nuetan izten dugula eta aurreraan amateko oso gotzogau gaudela. Hala ere e, hau ez badamandu ateratzen e, ez dugula inizetziko eta aurrera jarraituko dugula okupazio mugumendua bortzatzen eta lokale e, libre eta autogestionatuen bidean gure e, borroka aurrera amaten ez Eta uste dugu hau izango dela gure gazetze definitivoa así que <laughs> aurrean amateko nahiko gotzua biz. Bai, eta asambleak egendetan, sospiterritan. <laughs> <laughs> <laughs> <Egonetan. laughs> <laughs> <laughs> bueno, bak, ikote, ez asko, eta urren arte bak, izue guk. Hemen, edo zein albizteri eta edo zein de jaldirit leku egiteko pres gaudela Eta, ba, animo. Eskerikatu, eta, eskerikatu, eskerikatu. eta ikusiko gara, beranduenez santutxuko karnavaletan. Baga, ikin norbilatu eta. Bueno, Gabon. Gabon, agur. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia.. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, eskerrak eskerrakure partaitik jizeleriere, ba, elkarrezketa horra grabatu izanagaitik, eta noski santutxuko gazta esanbradako lagunei. Eta, mabos minutu falta dira, marraketa ala orden dira, eta, bueno, ingo duguna da, hemen espres bat, e, iguale, ba, titularraketa eman, eta, bueno, ma, gero dene ba, interneten, ba, okazio informazio guzti hau, Astecoa ba, len egon gara Sagarrari Buruschei ten eta kasunetan Basquepenak laul mugaberri eh aurkeztu ditu bere brigadetarako Galicia, Mexiko, Brasil MST eta Kurdistan izango direnak. Eta bueno, ba, Askapenaren web gunean aurkitu ditzakezu, ba, bueno, e, ba, argibideak eta itzaldiak, ba, izan dira ja pare bat ondarratsaten eta Bihar bertan irunen e, izango dute Aurkespena eta bueno, ba Badukazu ba, aukera, ba, bertan egoteko. Eta irunen bertan, e, jasotako azken e, eraso seksista zaratu zuten, e, eta gainera ba, jarrera rasistak aitzetzi dituzten, eta hau txingudi anti-seksista Deituta, hamarna ba, salatu zuten irunen jasotako azken eraso hori, azkin marratu zuten kalea guztiona dela eta emakumeak autodefentxa feministako ikastaroak egitera ditu dituzte, erasos eksisten aurrean ahal dundu eta aurregin alizateko. Beldurraren, beldurraren espirala elkartzea Elika, parkatu elikatzea ekidin behar dugu, hain zuzen hori baita eraso hauek bilatzen dutena gu beldurtzea. Horrez gain salatu dute ustezko erasotzailea migrantea izateagetik jendartean zabaldu diren jarrera arrasistak. Erasotzailea txuri bat denean populazio txuri guztia iraintzen eta sinalatzen hasten algara. Bueno, hori txingudi antisege tal dantik seksistaren honen eitzak, baina bueno, oarra bat idatzi eta osorik e, osotasunean interneten orki desakezue. Etan... Horain bai, zaiatuko e, garela purtsu bat e, kontatzen zelane azte bukara honetan, alde zaurretik albizetan esan genuen, baina bueno, kitzikan e, taldea sortu dutela, sexua askapenaren alde borroka egingo duen gaztean tolakunde iraltzaia. Eta bi urte zeratze prozesuan murgilduta egon ostean, ausnarketa ez tabaidatzetik, ekintzetara jauzi egiteko sortu dute kitxikan mesu argi bat zabaldu dute bergarako gaztetxean egindako orkespenean, kaleko indarrean sinisten dugu, kalean aurkituko gaituzte gaituzue kalea baikara. Bartzeronako post-op kolektiboaren hitzaldi batek ireki zuen ospakizuna, generoaz eta post-pornoaz ikertzen duen taldea da, eta eskuartean duten proiektu baten berri eman dute, por pornortopedia, divertsitate funtzionala duten, gorputzen gozamena, elburu duen egitasmoa. Kontua ez da post-pornoak zerregin dezakeen, divertsitate funtzionala duten pertsonen txako, baizik eta haiek enegin aldiota inekarpena post-pornoari. Azaldu dute premisa batetik gabiatzen direla, ezin dugu politika kuir eta feministen hitz egiten jarraitu, kontuan hartu gabe gorputz desberdinak eta horiek ematen dizkiguten aukerak. Bide horretan mugikortasun eta gorputza sentitzeko moduan hitzak kontutan hartuko dituzten jostaiuak, protesiak eta ortopedia diseinatzen dituzte. Italdiaren ondotik iritsi da gazteanto lakunde berriaren aurkezpena. Karttzela sarrra leporrain beteta eta jendea us minez, humores giratu zuten ekitaldia biklauneek publikoan norbere buruaz eta kontraesesanez barregitera bideratuz. bideratu.mila bederatzionder hogeita New Yorkeko Stonewell Tabernan izandako isttiluak ekarri zituzten gogora ekitaldia astearekin bat, gerta ere hori baita ez kekainaren hogeita sorttziko nazioarteko aldarrekapen egunaren jatorria. Polizia ohi bezala tabernan sartu eta bertan zeuden maritsu lesbiana, transexual eta travestiak identifikatzen, sailkatzen eta txilotzen hasi haitzen. Egun horretan baina poliziaren naurka altxatu ziren seirehun lagun inguru eta isttilloak jaso ziren oso guztian zehar gertaera hori marketingera eta kontsumo produktu batera bideratu zuten eta duten du, dutenen aurka egin zuten e, ekitaldian, Guez gara alde horretan egongo ez gara kapitalismoaren trampan jausiko. Hain zuzen ere kapitalismoaren aurka egin eta gorputz praktikak eta herriazkeak eraikitzeko ezinbestekotxat jo dute elkarlanean aritzea eta aliantzak eraikitzea. Ez gara lehenak izan, ez da izango ere sustraiak iraultzeko borrokan eta bidalagunak behar ditugu borrokan honetan. Elkarlan horretarako prestagertu dira bilgune feminista ernai la sindikatua eta medeak taldea. Eta, bueno, ba, esan bezala, hoizan zen e, aurkezpena, e, bueno, horrein dikere hausageiago onzire, eta badakizue, kitzikan.euz web horrian, edo abildua kitzikan twitter marka MARK horretan, informazio gehiago horki desakizue. Jarraitzen dugu, eta, bueno, astea pasan astean, kukutxaren hausia, epeketa izan zela, kutxa erresistentzia egiten egon ziren nogeita lagunentzako eta orain e, paiaren zaigera geratzen direla e, defentsak absoluzioa eskatu du eta fiskaltzak e, zigo rezkaerak mantendu ditu badago bueno, e, badagoere bueno, e, aldaketa soziala orain lelopean martxoaren amalagurako manifestazioa ditu dute e, el, gutun sozialeko ideak elkartasunetik errotik aldatu nahi dugu egoera San dute, eta, bueno, bai, amartxoaren amala horretu demora dagoen ez, ba, al aurrera gokontatuko dizuegu. Hau, eta, horreintxe bertan, bueno, ba, gazteontzako lan eskubideen gida aurkeztu dute erandion, baitare e, eskubideen gida. Eta, bueno, ba, e, lontzeren aurkako gida edo da, eta, bueno, ba, ba interneten aurkitu dezakezue e, ikaslea bertxaleak edo ernairen webunetan. Eta, bueno, ekonomia kritikoko talde bat sortu dute sarrikoko fakultatean, interesgarria den e, bideo bat badaukate, eta urrengo batean espero dugu horren bueno, e, be, berriamatea. Eta, bueno, albiztekin bukatzen joateko, esatea, e, unibertsitate graduen dekertuaren aurka, mobilizazioa daitu dute laikazla bertxaleek, otxaiaren nogeita zeian. Eta, bueno, ba, baita deden bora daukagunez, pues, e, <laughs> izaiatuko gara gainean egoten bestela ikazla bertxaleak.org badaukau zinformazio hori. Eta albizteakin bukatzen joateko, sorrosin erratiak esindu emititu ustez tximista batek errepekagaioa erre duelako, egunagoetako eguraldia dela. Eta, beraz, bueno, albizteen tartea dugu eta tita baten saiatuko gara agenda puntuak ere komentatzen, kasuanetan, ba, bueno, atxuritarrak dokumentala e, martxean dagoelako, Eta, bueno, ba adibide suriola.info.eus sorein Ataria Madokasu e atari ikusgai. Aintzinako gaur eguneko eta etorkizuneko atxuri antzemateko okeramaten du ikusentzunezko lan honek. Eh, urrengo puntua, ba Larumaterako daukagu, ezpikatut gaztetxean, faxismoren orkako konzertuak daude. Barbakore, e, Brutus Daughters eta De Hedrataeleekin eta, bueno, ba ezpikatun eh izango da, arratzaldeko sortzietan, larun honetan eta zlau euroren truke. sarrera. Eta, bueno, hamar urte bete dituleioako kampuseko medikuntza asanbladak, eta, bueno, ba, urte urren horretarako, ba, angaur bertan asidira, e, kitaldean irekiera eta taierrak, e, araboetatik kanpora, biar itzaldi bat arratzaldeko iruretan hepatitis C, sobaldi, soluziono negozio, E, Aste azkenean otxaiaren lauan goizoko maikak larden gitzitan, santa agera bespera, eta iruretan itzaldia medikuntza sozialista, sistema sozialista historikoak. Otxaiaren bostean e, uberdekor duatetan aireportuan Baskarirako kedada, otxaiaren bederatzean e, uber, e, goizoko maikak larden gitzitan pitadas eutxi, eta hiruretan dokumentala medikuntza sozialista, ziko E, Otsaiaren amarrean, goizoko amaikak lorten gitzitan, konzentrazioa osasun gintze orain, eta otsaiak amaika itxialdea. Beraz, bueno, ba, asandugu, urte medikuntza asanbladak. Eta desobedientzia eta okupazio astea egingo dute iruñeko katakaraken, hiru gazte zeiegunez bertan preso dauden bitartean, eta, bueno, ba, egitaraua zidaiada, eta, ba, bueno, ba, Badaukagu bihar, skuot, lebile etnuz eh, dokumentala, azte artea ratzaldeko bostetan, eta saspiretan ateak zabalduz. Gero otxaiaren lauan azte askenean, ratzaldeko saspietan autodefentsa juridikoaren taierra salaketaren eskutik. Ostegunean, otxaiak bost, saspietan kanbiez, unika soluzio, rekonstruzio, itxaldia eta bideomanaldia. Eta, gaudeko bederatetan, jendetzaren kultura, musika eta desobedientzia... E, musika ditu batekin, txaiak xai hostirela, ratzaldeko sortzietan antzerkia a ambos lados del muro, e, eta, bueno, e, larun baterako txaiak sortzazpi parkatu, amaik aterritan txirrundula ginkan handia, guardik ordu baterritan sari banaketa, eta siskamizka eta, hau behu komabietan alkatrazeko iesaldia. Deste agenda puntu bat, Donbazekin elkartasun jardun aldia antolatu dute laudion, eta hori larumaterako baita ere, E, arratxaldeko lauter ditan Ukraniatxo eta gaur e, itxaldia, Asierblas, Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia politiko irakaslea, eta Lurgildon bazen egondako askapenako kidea, eta gauko bederatxitan kontzertuak sakeo e, erio eta dijei gonbidatua, eta bueno, ba, gatzkaren inguruko argazki esposaketa ere izango da bukatzen joateko, Euskal Gatazka, oinase eta abizipenak, bideoa, ba, e, ondorion testigantzak, gizaskubideak, olatz barren etxearen eskutik, psikologoa, otxaiaren seian hau da hostiralean, kresala aretoan, arratzaldeko saspiterritan, santurtzin, eta antolatzaileak, mamarigako kulturelkartea, marimatrakatalde feminista, eta lakelo gaztetxea. Eta, azkenik, egun egunbererako lo gaztetxeak, afari vegano eta presoan arkisten aldeko kafetan tolatu du, etorri eta gutun bat idatzi, preso egi idazteko txokoan, afari vegano euro bat platerra, eta, bueno, ba, lakelo gaztetxean izango daut, zoiaren zeian gaueko bederatztetik aurrera. Beraz, iritsi da gaurko garrasika irratxa joa, hau, badira amarrak eta agetazin minutu, beti bezala denbora falta ezen zaigu, nahi genuen guztia egiteko, baina seinale hona da hori, albizteak ditugu, elkarrizketa interesgarriak izan ditugu, eta bueno, espero dugu, zuek gustora egon izana, badakizu errepikapena bihargoizoko amarretatik amaik ater ditara, eta beburrengoa, aste azkenean goizeko saspiretatin, parkatu goizeko saspiretatik, sortziterdiak bitartean Eta bueno, ba beti besala eh, eskertzea, berriz ere hor egon izan eta bueno, a ba, Torre Nasterrarte, jarraitu FMko 107.5 hasta en Gabon!